Al-Azim, die almachtige. Al-Azim is daar die weese, wie rang die bereik van een mens intelligentie ver oorskryk. Om sy weese en werkelijkheid te omvat kan nie eers voorgestel word nie. Al Al-Azim is die absolute verjewe en opperwese Hy is machtig in sy weese, machtig in al sy name, sy egenskap, sy woer en sien, sy kracht en macht en sy kennis. Niemand in enige era of toestand kan hom ooit helpeloos maak nie. Die besitter van die ware grootheid en verhevendheid is slechts al azim. Behalve hom is niemand anders geskik vir hierdie titel nie. Die grootheid en machtigheid van ander is alles relatief. Die grootheid en verhevenheid van Allah Ta'ala is echter sodanig dat of die wereld voortbestaan of nie, daar geen verskil daarin sal wees nie. Hy was azim voor die skepping van die heelal en sal azim bly na die vernietiging daarvan. In die heelal is biljoene sterre en ontelbare sterre stelsels voordierend in beweging en daar is perfecte harmonie. Die sterre planete en maane beweeg om hyl wentelbaan en binnen die sterre stelsels waaran hyl verwand is. Die aarde beweeg tegen een spoed van 1670 kilometer per uur om sy wentelbaan. As ons in gedachte hou dat die snelheid van die vinnigste koel 1800 kilometer per uur is, dan sal ons verstaan hoe vinnig die aarde wentel ten spuite van sy groot massa. Die aarde beweeg om die son ten een spoed van 108.000 km per uur. Ongeveer 60 keer vinniger as ’n koel Om die Melweg beweeg dit teen 'n pas van 720.000 000 km per uur. Die Melweg self, waarin daar 700 miljard sterre is, beweeg teen 'n tempo van 950.000 000 km per uur. Almal funksioneer met 'n stelsel wat deur alle tale bepaal word.